я збирався все стерти, як прочинилися двері, і до класу війшов викладач. Ми шивою миттєво всілися на свої місця. Ойхман зиркнув на дошку і просичав. «Хто це дозволив собі зробити таку капость?» Усі мовчали. «Я повторюю, хто це зробив?» «Ані звуку. Тоді вважатиму, що ви сьогодні зірвали мені урок», і кожному другому ставлю у журнал двійку. Завтра винесу це питання на педраду і вимагатиму, щоб вам зменшили оцінку з поведінки». Я підвівся і тихо проказав. «Ой, написав я, а хто далі, не знаю. Того ж дня мене позбавили звання командира взводу. Проте були і вчителі, яких ми поважали і навіть боялися». Математику спочатку викладала Тетяна Самсонівна. Сувора жінка з громовим басистим голосом. Якщо бувало гримне на когось, то чути на всіх поверхах. Симпатизувала вона Бакаю, ставилась до нього по материнському, завищувала оцінки, часто розпитувала про батька і переказувала йому вітання. В роки війни вони разом працювали десь на Уралі, а В нашій школі вона очолювала партком, хоч у принципі це була кваліфікована і справедлива вчителька. У старших класах її замінив Анатолій Іванович Скоробогатько. Незенький, худорлявий дядечко з байдужими очима на закам'янілому обличчі, він заходив до класу і здалеку жбурляв на стіл важкий перепаний портфель. Що він у ньому носив, невідомо. Переклички не робив, викладав матеріал монотонним, хрипким, прокуреним голосом і ніколи не всміхався. Отримати п'ятірку в нього було майже неможливо. Якщо ж таке траплялось, про це знала вся школа. Старшокласники розповідали, начебто колись він заявив. На відмінну математику знає сам Бог. Я тягну на четвірку, ну а вам більше трояка – не Тому коли ми в класі виконували письмову роботу з алгебри, переважна більшість мріяла одержати двійку з плюсом. Це означало, що в журнал він поставить трійку. Анатолій Іванович дуже пишався тим, що в нього навчався Полугаєвський, який згодом став відомим шахістом і, виводячи з рідка комусь у щоденнику найвищу оцінку, скептично зауважував. Звичайно, вам далеко до Полгаєвського, та все ж як виняток поставлю вам сьогодні відмінно. Оригінальністю відзначався і Семен Борисович Брайман. Він теж був невисокого зросту, носив військовий кітель без погонів, а зовні скидався на японця. Під круглими окулярами ховалися трохи розкосі оченята. Брайман читав курс радянської літератури. Голос гучний, трохи зі східним акцентом. Слова вимовляв різко, кожна фраза звучала категорично. Про Маяковського не можна говорити спокійно. Це була неординарна, запальна людина і в творчості, і в особистому житті. Так само на «Піднесенні» розповідав він і про Максима Горького, і про Бориса Лавриньова, і про Федора Гладкова. А коли його запитали про Сергія Єсеніна, дипломатично відповів «Цього поета ми за програмою не вивчаємо, дізнатися про нього можете в енциклопедії». Рішучий в оцінках літературного процесу, він був так само різкий, а часом і дотепний у своїх репліках щодо поведінки деяких учнів. Писати в школі дозволялося тільки ручкою з металевим пером. Здебільшого це було перо із зірочкою і номером 86. Воно виводило літери каліграфічно з натиском. Учням доводилось носити з собою довгий пенал – де зберігалися ручка і олівці, і чорнильницю-невеливайку, таку собі невеличку кругленьку пляшечку з грубого скла, наповнену фіолетовим чорнилом. Щоб воно не вибризкувалося,